Малесенькі радіолампи, шкала і стрілка на ній. Командир притулив апарат до мого вуха, і я почув, як під циліндром соколомов годинник. Прилуд працював на сухих елементах і щось відлічував. «Може, це апарат радіозонда?» – непевним голосом сказав я. «А ще радіо вивчав». Докорив Кучерявий. Самим начальником зв'язку у Ленінграді сперечався. «Коли ти закінчив працювати?» «У «Хвилин сорок тому. А ця штука й досі цокає!» Постукав Кудрявий пальцем по апарату. «Радіозонд, братику-кролику, підіймається на повітряній кулі. Та куля лопається, від приладу на землі мокрого місця нема. А ця штукована Працює й зараз. Та що? Все ще не міг я нічого второпати. Я тебе питаю, що це? А що ти німців не знаєш? Вони придумали ракети і обстрілюють мину Лондон. Сконструювали протитанкові кулаки з залбіжки з наш ППШ. Споконвіку вони фізики, винахідники, приладобудівники. «Що це ти розхвалюєш гадів-фашистів?» – сердито перевів короб. «Ти що, глух?» – розсердився я. «Кажу тобі, що у німців наука і техніка була і є на висоті». «І квасний патріотизм тут! Ні до чого!» Я замислено дивився на шкалу, над якою спряміла стрілка. Мабуть, радисти штабу армії Норд підсилюють мої сигнали. Погляньте, стрілка поставлена на 64. Це довжина моєї хвилі, 64 метри. Ну, не, не сволота. Тож я так думаю, що сволота. Твій позивний вони чули ще під псковом. Потім по західний бік Пантери. Тільки не полювали за тобою, нічого не вийшло. Минав час, і їхні радіоспеси Приготували для тебе, залко, Ось цей сюрприз від групи Курланд. «От калляті!» – вилився Орел. «Розкусили, що наша рація тут! Після бомбування Лібавського порту!» «Може!» – ствердив Латиш, Провівши товстими пальцями, поголених щоках. Він відчув слова Орла повагу до себе і віру в Августа, який має з'явитися увечора чи завтра вранці, бо відомості про скупчення суден у Лієпаї підтвердились і іншими джерелами. Десятки радянських бомбардувальників у супроводі винищувачів літали на Лієпаю. Німці тут збираються бути довго коли опускають на нашу рацію такі прилади», – сказав Латиш. «Улипти, залков історію радіотехніки!» «А вже ж», – підтакнув командир. «Він став у німецькому штабі під досвідним кроликом. «І що ж будеш діяти тепер?» – запитав. «Не для жарту ж німці скинули якраз на нашу базу оцей апарат. Це авантюра, звичайно». Хоч і технічна, але хитра. «Що діяти?» – роздумував я. «Працювати, як і раніше. Однак великі радіограми треба поділити на дві чи три. Поки німці пошлють свій костиль, треба чимало передати. Мінятиму хвилю у ході самої передачі. Припинятиму роботу, коли над лісом з'явиться літак. Нарешті більше працюватиму не за розписом, а на аварійній хвилі. І треба попередити своїх, мовляв, ждіть мене в ефірі в будь-яку годину. От так і сплутаємо карти. Коли ж погода дощова, нельотна, тоді можна передавати на всю кутушку. Тобі однієш, погодився кудрялий, а взагалі добре, що мене трапило на цей парашутик. І прилад під ним, показав він на знахідку. Ці штуки будуть зависати на деревах.